פרק עין. למנצח לדוד להזכיר, אלוהים להצילני, אדוני לעזרת יחושה. יבושו ויחפרו מבקשי נפשי, ייסוגו אחור ויקלמו, חפצי רעתי. ישובו על עקב בושתם, האומרים האח האח. יסיסו וישמחו בך כל מבקשך, ויאמרו תמיד יגדל אלוהים. אוהבי ישועתך. ואני, עני ואביון אלוהים, חושה לי, עזרי ומפלתי אתה. אדוני, אל תאחר.